Olipa kerran suuri talo, joka rakennettiin musiikkia varten. Vietettyään sisällä jo viisi pitkää vuotta, musiikki oli yksinäinen. Eräänä päivänä musiikki sai tarpeekseen ja karkasi ulos aurinkoon. Tänä kesänä Stadins tylein kohtauspaikka on musiikkitalon terassilla. Tule nauttimaan auringosta, herkullisista streetfoodista ja virkistävistä juomista. Vaihtuvat DJ-vieraamme soittavat terassilla torstaisin ja perjantaisin kello 3.8 aina kun se. Kautta. Kautta. Radio Helsinki! Olet ystävien seurassa. Ystävää, Radio Matti näistä päivää. <mukkuva> Ju, ei kun näe semmonen asia mulla oli, että jos jotakin kiinnostaa tommosen. Toivota Mark 274 tai sitä nuorempien yksilöiden kunnosusta ja huoltoimen pitekin, tässä on vähän lista. Toivota Mark, 2 on autoista ehkä voittamaton! Piedän laittoa, se vaatii vaan. toten näi viestei kolisko halli ilalla li li li livenä suotcan destroy and last for life unkestääkse riki pops sitten ainoastaan kahdelta aikatasolta solo leveltään matchko aikasta stokiksi mun tehkäs tulee tulees sitten lieto tä no sitten kodessa, tässä kävi mielenkiintoinen alku mutta se sopii hyvin tähän Tampereen Tampere lähetykseen, lähtökseen tai en tiedä, sitten pereskola vähän hitaa tähmälaisia niin vähän ha hankalasti hommat hoituu sinäläisen mutta minä kaipaan sinua enemmän kuin kukaan ketään koskaan. Mutta otettiin vähän tommainen niinku, niinku tässä näin koska edellinen ohjelmahan tuli nauhalta ja kun sitten piti lähteä vihoviimeinen viisi soimaan, niin sitä ei kulu. Siitä tuli pelkkää hiljaisuutta. 6000 sitten mä yritin laittaa, kun mä odotin minuutin verran sitä, ei, ei, no ilmeisesti se nyt sitten jostain syystä sieltä ei kuulu kerta yhtään mitään. Niin mä se ajattelin laittaa CD2 sitten tuosta soimaan, mikä mulla oli tuossa valmiina. Sekä ei kuulu. Mä aittelin, että eikö soimaan sen takia, Teknisesti johtuen, koska kuitenkin periaatteessa no vielä on vielä, tota, no niin koneelta on tulossa matskua, mutta en tiennyt se siitä, mutta kuitenkin osoittautui, että CD oli paskana. Saatuin... Eli sitten piti kuitenkin laittaa mainokset tuohon väliin. Sen takia, että tämä oli aika erikoinen tämä alkoi tässä näin. Mutta tervetuloa Mansi Spetsu-pariin. Tässä on Simmo Frangen, maisteri Frangen. <tos> ja sinua kohtaan. Kyllä ja sitä ennen epnormaalisesti yhden, yhden ja puolitoista kertaa kappali nimeltään Maailmanloppuun Neekerikylässä. Ja ymmärrettikin varmaan, että missä johtuen nimestä johtuen se on sitten pastiksessa. Ja, ja sitä ennen oli myöskin toi Larharyhmä ja Pate Mustajärvi ja Pohjanmaan kautta, vaikka olikin ollaan nyt periaatteessa Hämeessä <tos> ja Lahitaita. Ja nyt kanssat tää joku kautta julkit tuli, me miirrytään tuota viestiä. Ja, ja jos te laitatte viestiä tänne, tai kunnalla te laitatte viestiä tänne näin, niin noteerataan tietenkin ne, jotka on ampereeksi, niin pipa pipa pysyy päästä paremmin sitten silloin. nyt tosiaan tänään on flow-viikon loppu, niin silloin pastiksessa on tunnetust aina junttispesiaalia. Mikä nyt on sun junttimpi paikka mitä tulee junteittamusiikkia musiikkia Suomessa kun tuo ampere? Niin kaukana, että aivan järjettömän Paskiksen jutti 15 osa. Ei minun kaivokset liitosia kannoilla mitään tämmöistä. Raipia kietä tuli noin jo noin. Jatkona, että se on tulossa. Höyrilletään kyllä jo saapua heistä. Sikävä Venäjä. Kaikkukin kattaa Euraasian mantereen, koko pohjois- ja itämeren ja muuttameren ja kyynellä merellä taakka. Siinä on yli 17 miljoonaa neliökilometriä kaipausta. Enkä minä ole. Ja jos oikeastaan sikälaivattomasti mukka. Muun musta katella Rotballiin reunaa. Sehän on se klassikko. Mitä sikälaivattomasti tarkoittaa? Vuonna 1959 määrättiin. Lanka vuodia kaipauttaa. Tai vaan olla 10 vuotta nyt se Nyssä tulee kyllä. Nyssä näet on näin asiat näet Ja musta makkariakin. Makkariainen kappale pitäisi taas löytää. Mutta ei välttämättä musta makkariainen. Mutta kuitenkin nääs nääs. meinaan nääs. Perkele. Nääs. pitäisikö soittaa tuota... 63 metriä. Tota, tota... Mänsistä tulee on musiikkia. se tuli heti sieltä. tulee nyt se tulee ja nyt se menee Hehehe. mä kelasin tässä kestä aika sen niin että pääsee asian, asian tässä pissä kakkaa kappaleessa niin meni heti kohilleen jumala on tamperelainen Lihaa, uskoani, ja viime viikon loppuna lauantaina hän oli, to, oli Mansissa nääst Aamperilla näissä Perkelin näissä nääst oli nääst Eppu Nuormaalin 40-vuotisjuulakonsertti nääst. Ja on. koska me ollaan hitaaltaan hämäläisiä niin me reagoitin vasta tänä viikonloppuna siihen sitten. Täällä oli Eppu Nuormaali saa erikoiskohtelun tässä Mansin lähetyksessä. Päälamassa eivät vain unnet mun arvoja, ei polkineet mun arvoja. Olin aina samaa mieltä, pitkin niuksin läärin. Silmästä kannatetaan. Hyvä, vai? ei on koko, tätä täällä on kokoontumiskaupunkin. saani saunaan, nyt veipituut. Siellä on lämmin, ei rikkoudu Niin paistaa ja hanuri soi. Tuskin Tuskin pää hetkeä olla poreropiset niin nimimerkki raitto nyt kun näes on nämä olympialaiset niin kuinka monta moni siellä käyttää ana oli sihei heroiti taikaa säh huomaat sen juokseni tällä kynne törmi ukatellen kuinka toisa sitten näet coopera ja ooli mackodalle niin ne kyllä on kara sulle myös suon, jos sauna on lämmin. odotan vaan, että alusta leikki taas aloitetaan. Kyllä on mukavaa, mukavaa. Otatko mäkkäraa, mäkkäraa. Oluet tarjoilemaan, mäkkäraa. Matti Heliv on Jonni Ohnen toivotaan, mikä sekin on. Viljelästä taas jos pillua saa. niin, okei, okei. M-Speed, joka naisihminen, joka oli lesbos se täällä mukana, haluaa edelleenkin pillua. Enköhän minä sulla ole lailla jossain vaiheessa. Ah, niin Pergele, ai Perkele, meillä tamperilaisia ai lattia lakasta. Nyt on kivaa kiva tollattiin paska. Onko oma poinen pudisi? Hanni laittoi viesti. Joo, mutta tässä syyttää syntyä tästä näin. Olisi pitänyt pelkästään eppuspesu, mutta kun tuli pidetty, ei, ihan vähän aikaa pelkästään juusespesu, niin olisi mennyt vähän liikaa. Ei pelkästään eppuja, mutta, mutta no tiedetään nimenomaan eppuja. enemmän kuin muun maasi, maasilaisiin arkisteenäsi. Millä on maailma, ja kuulet sen? Helvetti! <hah> Mä oon kuinka kauhea tää on. Sinulle laulan, ja sinä kuulet sen. Ja kuitenkin lähes, Kyskin uskalla hengittää. Vaikka myrkyä joisin voisin karhuja kengittää. Joka päivä ja joka ikinen Oi sinua ajattelen. Oni, oh niin, soita Veskoloidin versio, voiko kuinka me sinua kaivataan? Yö, soitan version soitan version, mutta en Vesku, Kohta tulee. Tuossa oli kanto Finlandia, joka päivä ja joka ikinen yö. Eikö ollut se? Juu. Voi, kuka me sinua kaivataan versio, tulee seuraavaksi tämän jälkeen. Meillä on maailma ja tuulet sen. Sinulle laulan ja sinä kuulet sen. Mua pyrittiin laittamaan kikkaa. En mä, mä oo kuolleista sillä lailla kiinnostunut, mutta kikka, kikka, kikka, kikkakin hengenä. tulee kuin sade tämän lähetuksen aikana, kun hän saa meikäläiseltä sitten Leivyn lautaselle. Ja ja yö, Tässä on Sarah Kivi. Kaikkihan tuntee Sarah Kiven. Päivä ja yö, mä oon sinänsä. Yrillä tai Juti, Juti, Juti. Anni, on ihana biisi. No niinpä, näinpä, Jupa, niinpä, näinpä. Ehkä niinpä, niinpä, niinpä, enpä tiedä, niinpä, näinpä. Noinpä, noinpä, näinpä näinpä näinpä brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, parempi kuin alkuperäinen tuli viesti. En mä tiedä, oliko se tuohon edelliseen vai tähän, tähän näin. Mutta kuka tunnistaa esittäjän nääsi? Niin tyhjä kaas, kun olet pois, tää talo on. Tää kuulostaa hiukka masentavalta. Pelottavalta velkeä päivä. Niin ollaan pois, talo Poliisia veikata esittäjäksi, ei nyt sentää. Io mi callo kanssa cazzo nella corsia lì, sulla linea Tämä ei sieltä, kuka se tiesi? Tämä hyvä. Hyvä, hyvä! hyvä, Tämä ei ole. hyvä, ei ole. Tämä ei ole. Tämä ei ole. Tämä ei ole. Tämä ei ole. Tämä Tämä No Kuuletko tuulen riehuvan, vastusta vailla tämä Peppuni pelin laumberdane. He... Hei, tämä meren pelin Hei, tämä on Keskeltä, kaipuun hiljaisen Kun nimesi kiljaisen Ja nää, kun oli viime viikolla tuota, tuota noin, oli kesäsarja loppu Ja sitten kaikkea kaikke, kesittämättä, mitä sanoit tuosta teidän mielestä Niin Jeesus, maailmalle oli ykkönen Viemeksi toi Mattila Kokel oli kakkonen Niin minä sanoin, että nyt kesä loppuu tähän näin, Ja te ette uskonut, no kyllä Loppu! Tuolla on ihan syksy jo Pane käsin käteen, ollaan hiljaa. Ei ole Pyynä minut aamutelle, anna vettä. Elokuu mainittu, elokuu mainittu, elokuu mainittu, mainittu, mainittu, näin ollen, ton kappale, voi lopettaa soimesta. On kohta vai laitetaanko vielä 8 aikaa, kunnes ollaan hiljaa. Vito oli Lihtiholm kyllä, tosi kesti. Kyllä loppuu vittu, nähtiin tuli viesti. Katu täytyy askelista, elämä on kuolemista, pane käsi käteen. Ollaan hiljaa. hilja, Ollaan hiljaa! Ole hiljaa! Hiljaa! Höhöhöhöh. Miksei, miksei, miksei, miksei, miksei, miksei. Ora, pa, pa, pa, pa, pa. Nyt todellakin olla hiljaa, koska nyt taas mainokset pätkiä. Odotakaa, pieni hetki, tot, tot, tot, tot, tot. löytyy, löytyy, löytyy, löytyy, löytyy, löytyy. No ei olla enää hiljaa. Kuuntelet No moi! Eikun me ollaan täällä Kaunissaaressa. Tuu tänne. Otat metron vuosaareen ja kävelet sieltä rantaan. Sieltä hyppäät kyytiin Norssio 2-nimiseen veneeseen. Hei voitko tuoda lisää skumppaa. Hyvä, sojata saaressa. Tule viettämään ihanaa kesäpäivää Kaunissaareen. Venenmatkalla ehdit nauttia hienoista maisemista ja saari on täynnä kauniita piknikpaikkoja. Aikataulut ja lisätietoa löydät osoitteesta www.norsaline.com. Tervetuloa Kaunissaareen. Yhteistyössä Liikuntaviraston kanssa. Stadens monseligaste kurssutbyd on helsingfors arbis. Du hittar oss på Söregatan 2 under detta läsår med över 200 kurser, ett eget bibliotek, föreläsningar och evenemang för alla åldrar. På Arbis känner du dig hemma. Besök vår hemsida www.arbis.hel.fi när den stora Festival 2016 music acts including Massive Attack Anderson Pock Gold Link, Just Thundercat Chama Washington will be you know. Tumsee. So, through more. Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa tai juudella 98,5. No niin, ole minäkin Tuossa tuli kesä loppuun vitun foun, koska ei voi enää olla ilman paitaa, kun hiksulin jo kärsii romahduksen. tuli näistä viestiä. Paita pois, paita pois. En mä Mä on, Ja Tampereen se tietenkin liittyy Taarsun tuota, niin Mikki ja... Tää saatana ääliä. Sami Hissanen. Mä muuten tossa Bodiviikkoa sitten Kalliossa näin on Flow Vikon osukeli yllätys sylla, jos että ei oo mikään uutinen, mutta viisi vuotta sitten muutti pois niin, tota, ne, kun ois tullut, ei ois tullut välillä käynyt sellainen suomen, niin jamalata sen tämä Taleporita oli valuttanut koko koko se on, mikä on siinä tota, niin, Kassoninkadun ja kulmassa, se tönön, mikä se räjästi se huone siinä, niin toka, toka yli kerros, niin meikalaisen käppä oli siinä vieressä. Että sillä lailla. Ja sitten ennen kuin mä siihen, se on siis siinä kadun puolella, vaikka se on kasin on itse se on oso, niin se on siellä tota, no, niin, Kassoninkadun puolella, niin ennen kuin mä mutin siihen, niin se oli ollut to, toi, toi, toi ullakko oli... Joku oli kerästänyt kahteen otteeseen, joku oli itse keräyttänyt se palamaan. Älkää muuta kuin flemmaari 8, se on vaarallinen osoite. Jonit, no niin, mutta se oli hehta-tietoutta, hehta-tietoutta, hehta-tietoutta. Päästö on omia katsoja. Palataan Matsupariin. Äijä on jo ajatellut panomia Tässä on juuisen kappale, jonka Virtio on syrjän markkinääs. Se on Eppro Ormanin laulaja, jolle Pelaa. Minä suoraan tien sinut nirvänää muut kuin seksin oppaita Sela minä olen pano mies. panomies, panomies, panomies hommat kyys Voit saa olla niin mies, kun saapu pano, pano, Panski, mies. Näin mies se on, ja... Panski. Ei, ei, Etkonen, ei vielä tuota, kurilas vähän, papapapap Minä housut niukkoihin pudotan, ja panen sitten sinua poskeen Minä olen panomies että vi tota noin kappaleita ottakaas Or tuossa Junne Aarron tyhjä on Junne Aarron halli Tampereelta aika itse asiassa aika harvat Mansero artistit tota niin on itse varsinaisesti tamperalaisia Tyhjä vuoteesfere Lain Ekään toi riktaan tosta noin katsotaan sitten sit Tampereelle muutta artisteja on tietty Pauli Hanhiniemi asuu siinä aika jos Eli tuli vielä joutattu Anne Joroon. Tää joo tää on pano joo. Toi heppunorva toispaitsi puolesti valitettavasti saajaa jotta itsetä kohta lähtee soimaan uudestaan. No on autossa. kuinka me Neniä kaivetaan uudesta koska ne kyllästy tommod saa Vasempaan ja sataa oikeaan Toiva vasempaa se Anta No ei aina tämmönen, otetaan vielä tuosta yksi Koska Olli Lightholmia Hän on jos otettu yksi niin versio Syksyn saavalta, tossa otetaan vielä yksi Tämä nyt ei ole Tampereelainen kappanje, mutta koska Olli on, muu, asuu nyt nykyään Tampereella Niin otetaan vielä yksi Olli Arvathan tosiaan, siellä, sinne on, to, niin, on syttynyt siellä Eppu Normaalia Eppu Normaali Ylöjärveltä Ja pari Peitsamo Nokialta Ja Uikea oli Juankoskelta Ja Mikko Laatalo joskin pohjoisesta niin ja päin pois Aivan liian laiska, jotta kanava toiselle käytä. Olisiko toi Kaseva, soittakaa FV, kuka on, kuka en Pertti-Strong, se EOllä, Ottaa helppiä, Jees, te joo, on E-ölä, pitäisi Joo, Cheers, Tjönekyyn, joo, tämmöisemmasta. Kaseva on maailman rumin pään, laittakaa ihan mikä tahansa kuva sieltä, niin on kyllä, on kyllä... Oli joku love-rekord, oliko Saatte Plumista, oli joku haastattelu, hän totesi, että oli kasvasta, oli Kasevan oli puhetta, niin että me emme meillä sitten kiinnittänyt ulkonäköön, minkälaista huomiota, valittiin tämä vähän esityjä. Eputon on on hansalliston omaisuutta tuli, joo, viesti kyllä. Eiköhän toi riitä, otetaan vielä yksi, Tuossa on myös syrjämarittia, tässä on vielä tällä levillä on joku, joku, joku, joku, bapate, Mustojärviä, tottakai. He tässä on solpate, solopate solopate ei, ei oo näin, mustaa vain, on kappaleen nimi. Huhuu! Onks tää bläki, bläki vai mikä tää oli alun peli? Kuulaks tää siltä? Diiliiliiliili! Joku jokoseni pitää olla kappaleen nimi. Niin on! Ja nyt jään, yksin maailmaan Nyt mitä tein, jäin yksin tyhjyteen Vigui, vigui, vigui ja Davei, niin Davei Lindholmkin muutti Mä hänet enää aikaa sitten Jos vain sinut saa Ja sitten kun mietitään Hüppi Normanin suurit ja hittää säännöllisen murheellisten laulemaan Sehän teki Martti Syöri, oliko se 83 vai 82?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 Sitähän hän. parodiat, siis tämä on parodia tämä tämä kappale. ja kylmään, jossa jo esisät juovuksissa totta kai hakkasivat vaimot lapsit jos ne kiinni sai. Jos kannatette turpounia, hyvä. Perinteisen miehen kohtaan. Pari käännä, tuli sieltä. Ajattelkaa R-vikasta Tampörianaista, oi ai jäi sen, tai oksella sellaista En koskaan osta kirvestä, enkä koskaan viinaa juo, muuten... Eks J. Karelainen ei esinyt esi esi floossa, Epp Nurmanin kutsu Perhettä talvisin... Vaan en tahdon tehdä koskaan lailla isin, Mut kun työn välityksestä työtä ei saa. Ja tosiaankin, tosiaankin tämä on vittuloiselle, kun kaikki oli hirveä, hirvetä ruikutusta aikoinaan. Joo, mä mä varsinkin. Turvi, oon henki. Ja herrojen jälkeen, Kattuvat rekin, lokki alkaa. Ja sekin meni, meni noin viisi vuotta. Ja sitten alkoi tulla tämmöisiä tekstejä. En saa mielestä sinua. En saa, en saa. Et minua. En edes kuulla postilla. Ihan samaa saatanan roikotusta ja itkujollutusta saatana soiko. puudelkaa nyt ihan oikea Jotain rajassa. Jatkotaan kohta. Eppujen muijaa Kuontalon on yksi nerokkaimmista teksteistä aiheesta. Okei, selvää. Kuunnellaan sitten tämän kappaleen jälkeen. Tiedä en. En, en, en tiedä kyllä yhtään, miten se menää, kun kohta upoat selviä. Kappaleenivi niin on ainakin helvetin hyvä. En, en. kollaitto on hänellä on pakoliseriä tuomittajan paperit hänen nimensä on Ari kummelien valintojen maailma semmoinen jo löytyy. okei Tuluiko tosta kollaja-osaa? Lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, siihen päälle vielä sit perään. Missä on Travis Pikolle, eikä Bit, Bit, Naikon. Eikö sekin ole On, on muuten nähnyt, perkele, että se pääsi unohtumaan. mutta nyt, nyt mujaa kuontolo! Take a Biisi, näin ollen sitä ei voisi soittaa tuon pidempään. näs mutta siis perkele, perkele näs kun tuosta tuli tuota, niin meikäläiseen ehkä liittyvä kappale oli niin nimittäin, nimittäin, nimittäin Popeda legendaarinen routeri. En tiedä onko enää hommissa, mutta kuitenkin ainakin oli raaka arska. Raaka arska seuraavaksi. Arska -arska. Myös mikä teema Se on ja kysyttiin myöskin tota, niin onko sitten Tamperella kappale soitettu Ei ole. Kuka verkari? Tänä on haivattu helme lähen Tamperella, kovin ja Erinhän ei muuten tietenkään liity Tampereeseen paitsi, tietenkin kappaleen nimeltään Bopeita tos noin, nää. Kaalissa polttaa, kohta se räjähtää, suksin suksin ei muista mihinkään, varsinkin jos ei niitä ole ensikään. Kuka vei pois tuottaa porkat, pois ihan sorkat! Kaikks otettiin sanotusta, kun etsittiin kaikki aikaan karseita sanotusta, kuka voi porstuta, porkat voisia ja sorkat vo sanoo, menä. Hei, väärin viisi, oli pop, ja pop. Mitä helvettiä, kasi laite, tosta lukee. tuli raivastonut bussi, karhu mulle huuta. He. Olisiko se toista yksi yksi laite, mutta kasi tuossa lukee. Mitä helvettiä? Voisi Ja kaikille kaikelle feministeille, että seuraava kappale, jokuhan toivostaa, että jos pillua saa, niin sää tuli jo tossa noin vähän aika sitten. Soksi, soksi tuli täältä noin. Solo, ei tule. Mutta tässä on, tässä on teine, tässä on teine tasa-arvoa. when Sä painoit kuuleskylmään lasiinkiin. Mä ja pelkäsin. Sä silloin sait kun Tässä on Maanse rockmusiikallista vuonna 1985. Kampanat jäseni tää kellot lyö. lyö. Sanoitin, kun erottiin, ettei mua huvittaa. Tässä nyt on. Kuka laulaa? Se on siis ta ta ta ta Tampere, mikä Tampere. tapparan, Tampere. tapparan Tampere. mies. Ei, ei ole sitten oikeaa me tähän laitettu, mutta varmaan se oli se. Selle... Auki auton. Varmaan se sitten se ahmon nimi. Viimapasten kasvoja löi. Mä keikin ja yksöleihin sotkeutuin. Mä hikoin ja pannoin ja rakkauteni annoin. Kun silmistä se tuomaan, vain nehtyden mä vein. Is kyllä niin äijää kun ei on tää vähän No Tilu Ja revin housu viesti syytään sulla eninsä pettä hyvä vielä Pääti päästit meidunut sisään. ja halutit aina vain lisää. Mä lainoin nyt, nyt, ja mukaan mukaan. Vale. Sulle tärkein oli kaakeloitu paska -huusi. Sä voit pitää ne kaikki kussiin. Sillä nyt Kollaa kestää Tampereilta, yö on koverdoinut niitä, on kysymysmerkki, miksei se ei ole, ei ole, se on ratsia, ratsia on kovedonnut. eikä se yötä ole. Ep on, Epnormaali on on nyt kollaa kestää, musti Sot sotakoidaan, hei ja kollaa kestää, nää, tuli vielä se, nyt alkoi seisoo hyvä, äh. teidän pientä on tullut sitä kauheasta kohtaa, nyt liskosi viinoin sieltä, aika jäljellä, Oni, nyt, mä annoin sulle kaiken Ostin auton ja talonkin Mä tein sulle ainakin viska karaa Mä ritoin ja vannoin ja rakkautini annain Ja nyt mä antaa vain muuttua kai siihen Nyt mä kello lyön Radio Helsinki Paikallisradio The Local Radio taajuudella 98,5. Ehdimme muuttaa kaksi kertaa suhteemme aikana. Molempien muuttojen yhteydessä yritin luopua vanhasta, surkeasta ja ruosteisesta viispilästä. Avovaimoni kuitenkin rakasti viispilää, joten se oli säilytettävä. Vaihtaessani ruokaa en koskaan käyttänyt sitä. Avapuolisoni taas poikkeuksetta. Kolmi rakkauden täytteisen vuoden jälkeen avovaimollani tulikin vispilän kauppaa toisen kanssa. Ja mä jäin yksi vanhan, surkea ja ruosteisen vispilän kanssa. Mihin voi säilyä muistoja, joita ei halua säilyttää? Maailmaa kiertänyt Museum of Broken Relationships, nyt Helsingin kaupungin museossa. Tutustu tai jaa oma erotarinasi osoitteessa.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 Lue radiomedia.fi. Radiomedia.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä, jossa soittolistoilla heitetään vesilintuja. Noniin! Noniin! Noniin! Noniin! Noniin! Noniin! Noniin! Noniin! Noniin! Minä olet pikaisin rillinneudut? Pyri Kutsuttuna myöskin juhliin on Timo jutila Vaikka Leijonille kelpaa peikki lihaa raakana Voi vastustajaa silloin tälloin vähän rillata Mä olen tappalinna ja toimin kokkina Kuumat lauteet sekä rilli molemmat on hotsina Vaikka palais sauna kannustetaan Suomea Tuli illa hiilillä vielä pikat hokia Turilla tavataan, turilla tavataan. tätä se ki poika menee luottaa vihainen se kohta runsi diroico kaula tai ja romilia kenitä on sun viime matti mitä löylyä kiulla kei on näyttyrillaan down down epä juti ja ja tota noin tota niin ta, turkulainen turkulainen turkulainen hahmo nyt vaan pakki puuttuu ja ryrillaan nähti Juti hieno pakki eva Hieno pakki eva. Mutta kuen olen tosta tota, niitä ja Turusta Niillähän nyt on aina kädään keskenään nää Niin ojaa on näitä sellainen kappale löytyy kun, kun, kun Tappara on parempi kuin Tepsi Ei oo siellä sitä biisiä mutta tää tietenkin löytyy Ja laulaa Kohkalainen! Miksä, miksei Tampereiden laula takas? Kysympänääs Kaikki, jotka mahtuu N.K. Halliin Tappara, kun iskee vanhaan malliin. Joku, joku laittot, laita kiirakorpea Siitä tuli mieleen seuraava, seuraava niin sanottu artisti Kuka on kyseessä, kuka, kuka, kuka, kuka, kuka urheeli, kuka urheeli Ja Tampiriltä näet, Tampiriltä näet. Yritetään Suomen mestaruutta Se ei ole Tapparalle uutta Tarkkuutta ja annosoveluutta Jo vastustajan reppu reppi. Kuka keksi, Kuka, Kuka Tampereelainen urheilija nähdään? Jaahas, tai Sieltä tiiä, tulee oikea vastaus. No se on Evilan Tommi tässä, jolloti jolloti. Uh Huonni Mannermaalta, mutta taito. Tampereelta on ja se on aito. Musta makkara, ruis rievä maito. Saa niillä rannellaakin kauhia. Tappara kun taklaa, sen huomaa. Tarvita, ei taika. Mä en tiedä, joskus oli joku, joku matsi, oli, olisiko se ollut, no kuitenkin, niin kuin kuulin taustalla Kuinka sitten, kun soitettiin Tampereella, Tampereella tuli, tuli televisiosta, tuli jotain, kun oli Tampereen matsi, kun ne oli jotakin, jotakin oli sitten joku matsi, jotain semmoista, jotain, jotain, niin tota noin, niin siellä se ottiin, I'm a wanderer, I'm a wanderer, I go round and round and round and round and round. Kun laulut alkuperäisessä, niin siinä ollut ilmeisesti jotakin, tää on Tampere, tää on Tampere. Mä laulan nääsi ja nääsi ja nääsi ja nääsi ja nääsi. Tietäkö kukaan, kenen kappale se on ja mikä on kappaleen nimi? Pitäis on etsiä. Viihdoinkin, viihdoin, viihdo, jollotin, jollotin, pitkästä aikaa. Voi kuinka meni me, me nen, me ja kaivettiin, näinhän se oli. mansen miehet hollin hallitsee, toiset tapparaa niin kunnioittaa. Että ani harma vieras voittaa jos niin käy on turhana maa soittaa ja seuraava artisti tästä toivottakin vähän tästä! hoppati hoppane hoppani hoppati hoppati, hoppati, hoppati, hoppati hulya jatketaan vasta tosta kohta kohtapuoleen nimittäin Tää liittyy Tampereen sen niin vaikka täällä ei mitään tekemättä käytännössä alunperin Tampereen kanssa! Voi vittu! Siis tää on maalipiisi! Tapparaan maalipiisi! Näin junti! Takatukia kuninkaan kyllä kerta kaikkiaan! lentää vielä vielä! Pitkälle tuli viesti! No jollakin olotti! Täupeta sanoi noin! noin. Tampere hei kiitoksia Marta! viesti, että noin tulihan se sieltä valkeella haduriin tuli myöskin life is life, tulo. ja ässien kentälle tuloa. Tuo tuli alatalon mikkä mainittu. No, no näinhän mainittu. No siitä voin olla. Chattaa ja paistaa. Syksy tulee sen Aurinko paistaa ja pettä sattuu ainaa tulla kesä. ne laulaa Hau tonut päätäni jo pitkään, hiki valui virtanaan. oli pienet, oli lapasissa reikiä, ja palelin toisinaan. Latu oli poikki ja jäiniksi ja loikki, en kiinni saanut ainuttakaan. Jossain hangen alla uini tarrukan se veti vielä sekeitään. Aurinko paistaa ja sattaa Mikko, e näätä tu meikko mutta katetaan koveltu velto tämä oli käsittääkseni poliittisesti epäkorrektia tänä päivänä. moner moner tuli viesti tonoi asui kerran afrikassa cicadu joilla. Pikku poika huakotti tumma kuin värjetty noella. Ei ollut puettu kalenda, tavoin, kulki melkein paljain jaloin. Siten kulki huokotti, hän oli oikea otten totti. kuningas asui Pampu maja. Ai, niin tuo rasistiosasto on kyllä aika hyvin Tampereella Seppujen oli joskus 80-luvulla tehty maailmanloppuneekäden kyllä, niin mä vaan ihmettelen, mä kyllä vaan kerta kaikkiaan, mä vaan ihmettelen, mutta koska kesä on loppu, niin sitten. Voidaanko se kesä... Jotta kesä voisi alkaa, niin täytyy kesä myöskin loppua. Eli kesä voi alkaa uudestaan. Joo! Mikäs tervetti? Tää on joku ihan väärä pisi. Joen rannassa usein nähtiin norsulauma ja leijonan jälkiä sanassa. Metsän ei siis mennyt kukaan, ellei ottanut keihasta mukaan. Aina se myöskin kuua otti, hän oli kunnan otten Eiköhän he Nimittäin, nimittäin. tämä tämähän tieto on väärälevy. Tämä on 0,55, 0,55, 0,55. Leppu lopputaan. Mikä on toka vika 5, leppu? Mikä on 5 Mikä on Mikä on Mikä on leppu? Mikä on Mikä Mikä Mikä on on Tämä on omistettu tuolle tolle, tolle, tolle, tolle, tolle, vaikka Timo Soinille. Hän oli tosi upea näkyi lyhyessä kesämekossaan. Mä ne rantatielä näin, ajoin satamaan päin. Hän nousi satua. Paiti, ei hän Soini ole tampereita. Tuleeko joku tamperelainen rasisti mieleen, ja siitä sitten, siitä sitten. Pojat rannalla kulkevat. Paitsi, ne tivältö. Ja se naisia naurattaa. Paulu Jää sisältä sulattaa. Systoatilla on ojenvalossa. Pöytäkää, rikkiä, rikkiä, rikkiä, rikkiä, rikkiä, rikkiä, rikkiä, Mutta eikä se ei ole sieltä rasisti ollut, mutta joo! Tai on ihan jää sinä Tampereen vieressä nää, se oli taas olla kotoa sijastunut Perikkalasta, tai vasta vain tiedä, mutta kuitenkin nääs näin. Turista baby. baby, pistää silmässä kiinni. Huuda, tyttö, tämä maa sun on, se päästä päähän ajetaan. Mä joo, Perikkalasta tuli viesti, Perikkalasta, hyvä näästi. Ja jokaista rakasta One Hunter, Pasi, Hurri, Hurri, Kius, tuli jää Mä aion Pitkä kuuma manse Sen sai Se muisti mun maailmaa Me manselaisia kaikki Kun oikein silmiin katsotaan Manchester Tuo englannin Kampööri Joo todellakin popena flowhun Kannattaa tulla on ne on no, Ei! Tänä kesänä saman tien Yllätysesintöjä pitkät. Mooriseu vaikka voi peruttaa keikka sinne boksut tilalle. Oh, Nämä voisi esiintyä pelkästään, pelkästään, pelkästään mansilaista musiikkia aamusta iltaan iltaa kolme päivää, niin se oli siinä. Kiitoksia ja hyvästi. Ha, tämä on tietysti on onnellinen loppu, tämä kappale. Mua puripaari kärpänen, mut miksi suremaan? Jo kauan sitten lääke siihen puremaan. Olla ja miinipullon onnellisten tähtiä On hyvä olo ollut mulla siitä lähtien Noni, sillä lailla. Voja, Jos kosket ei takapäin, niin missä vika on? No, sosiaalihuoltohan on ollut vastuuton. Moni, Kas menee ensin posti, sieltä aivoihin. Ja sieltä käsin vaikuttaa se kaikkiin vaivoihin. Tis, siis ryppäämään, ryppäämään, ryppäämään, joka aamu säännetään Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Tailla. Polisinkin tiedetään mua mätkineen. Ne oppaa mua pihalla paari kärpäs lätkineen. Jos jospa voisin jäädä tänne nukkumaan. kun muulta ihmisoikeudet on näemmä päässyt hukkumaan. Siis hyppämään, hyppämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kennätään. Ja Flowun menevät hipsterit katselevat järkyttyneenä, mitä helvettiä tuolla surjassa oikein tapahtuu ja mitä siellä on joka aamu sännätään, ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Taadan olla aina, sekä aina, tiistaina, keskiviikko. Sain pohtia nytkin viinan hinnan nostoa. Mä istun ja janoten kostoa. Vaan eipä taida kannattaa, nenillensä hyppiä. On multa liian helppoa näit siipet nyppiä. Siis ryppäämään, ryppäämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Taadon olla jousissa aina sekä No näinhän se on ja olisiko käy. tuolla Eiviratommilla tähän loppuun aina vielä jotakin sanottavaa? On ohi, niin Mitäkään Tavila Nelli etelä Tommi sanois? Tavalla juomusissa aina sekä vaanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina No se on evilän jollot, jollot oloit on loojassa, dimotnan jolloti tässä jollat jolloit on lojassa. Dimotna livilän jollot joloit on lojassa, dimotna liven jollot, jolla olojit on lojassa, on